Bismillah, alhamdulillah, assalatu, wassalamu, ala rasulillahi, thumma, emma ba'd. Fino sjedite, povucite noge, slušajte, ovo je kratko predavanje, okoristite se od ovoga. Mi nastavljamo opisivati one koji se zovu čuvari Kur'ana. To su oni koji su naučili cijeli Kur'an ili one koji imaju pri sebi nešto što su naučilo od Kur'ana. Pa ono što treba svaki onaj koji uči Kur'an, to se ti, dragi brate, i tamo sestre koje su. Znači mora da tri stvari paziš da nemaš pri sebi. A prva od tih stvari jeste da ne prodaješ Kur'an. Nažalost, to se danas a, izvozi, što kažu, na veliko i malo. Prodaje se Kur'an, malo se razmišlja o Kur'anu i živi po njemu. Najviše ga ljudi prodaju. I neki ga uče samo da bi ga prodavali. Ste razumijeli? Hoćete da vam navedem jedan primjer, a to je uči umrlima. Cijeli svoj život on uči Kur'an umrlima kao da je uzvišeni Allah objavio Kur'an da se samo uči umrlima. I on ga neće proučiti dok mu ne platiš. Čak neki imaju i na svom balansu toliko u, da su proučili Kur'ana i onda kad mu dođeš on ti samo kaže, a ja sam već proučio, evo ti već ono samo prebaci na tvoj konto. Ili, ili ovaj, kakvi još ima primjera znači imaju cjenovnici piše ova sura toliko i toliko i tako dalje. Znači, prvo što ne smiješ da uradiš, da učiš Kur'an, pa da ti očekuješ da će ćeš tako u svome životu uradi. Ako to budeš uradio, teško tebi. Teško tebi i teško tebi. Čuvaj se, jer zato stoji kazna od uzvišenog Allaha. Najmanje samo da ti što gud proučiš i pošalješ drugo, da dođeš na sudnji dan, nemaš ti ništa. Sve sprodo. Imaš, recimo, puno stvari u kući i Vidiš, sve staviš na ebay ili šta on ima još šta se prodaje tamo. E, tako, piku za ove ubosne i tako da. I onda ti dođeš, samo prodaješ. Dobra para brzo ide i ti na kraju posle dođeš u kuća, ona prazna. Znači, učiš drugima, a sebe si zaboravio. To je prva stvar koju čuvar Kur'ana ne smije da radi. Jer šta on to čuva kad je sve prodao? Jel tako? Znači, prva stvar ne smiješ da prodaješ. To ne znači da ti sad ne smiješ kupti mushafe i prodavati. Znate šta je mushaf? Knjiga u kojoj je napisan Koran. Možeš prodavati jer na kraju onda niko ne bi imao mushafa. To smiješ prodavati. Smije se prodavati, provoziti u svrhu da dopredo ljudja. A ne sad da to bude nekakva lična korist, samo o tome. Zatim da ga tumačiš pogrešno. Vi koji učite, ne smijete kasnije Kada ako vam Allah da priliku, pa budete razumijeli to što uči Jer vi sad to ne razumijete. Većina muslimana danas ne razumije ono što uči. I onda to kad budeš razumio i onda radi interesa nekog ti kažeš istina je ovakva, a ti kažeš nije takva, već je ovakva. Istinu prikažeš kao laž. Ili nešto što je laž ti je prikažeš kao istinom. Zašto? jer znaš da ti ljudi koji ima to govoriš njima tako odgovaram i onda ti zbog toga spreman si da gospodar svih svjetova bude ljut na tebe a da ti dobiješ 5, 10, 15, 20 eura ili neki glas ili neku, da ti neko kaže haj bujrum hafiz, haj bujrum efendi haj bujrum ova, haj bujrum onaj znači nikada nemoj prodavati Kur'an za pare nikada nemoj tumačiti Kur'an pogrešno nikada to nemu iako to je najlakše i tu se najviše prodaje radi tumačenja pa kažu pa efendija mora li to tako i on zna da to narod kod nas ne zna i on kaže ma mora tako a u kur'anu piše drugačije nećemo na voti primjer jer bi ostali ovdje dostra šta se kod nas dešava i treća stvar hafiz kur'ana ili onaj koji uči kur'an jel tako za ne smije da skriva istinu šta to znači Znaš šta je istina i ljudi te pitaju ili se oko tebe to dešava i ti sakriješ istinu. I onda ljudi ne znaju, a ti kažeš da si čuvar. Kako možeš biti čuvar ako prodaješ? Kako možeš biti čuvar ako obmanjuješ? Kako možeš biti čuvar ako skrivaš? To ne može biti Hafiz Kur'ana. Iako on jest Hafiz Kur'ana, ali to pravi Hafiz Kur'ana ne može. Znači to se ne može da desi. I ne smije da desi, a nažalost se dešava. Zbog čega se dešava? Dešava se zbog toga što ljudi hoće interes. I njemu je taj interes, on je preko Kur'ana dobio mjesto i poziciju kod ljudi. Da nije Kur'ana, on je obični meho, huso, haso, sulju i mujo. Ništa više. Ali zbog Kur'ana, on je sad ti si taj koji znaš ammeđuzi. Ti taj koji znaš više džuzeo, ti taj koji znaš kur'a na pamet. I onda ti ljudi ukazuju mjesto i onda ti da bi dalje to održao ili da bi to dobio, onda moraš da se prilagođavaš. Pa ćeš Allahovu vjeru da prodaješ zbog toga. Ne, ne smiješ je prodavati, ne smiješ je pogrošno tumačiti i ne smiješ skrivati istinu. Zamisliti dođe neko koja čuvar recimo jedne institucije. Ne vedite primjer, škole jedne tako? Ima tamo ni čuvari, čuvaju škole. I sada dođeš tu i on ode. I neko može ući u školu i sve da pokrade, čak i da uzme neko dijete. Jel to dobar čuvar? Nije to dobar čuvar. Zato mi koji učimo Kur'an moramo da čuvamo Kur'an. To je jedna od osobina od osobina čuvara Kur'ana i onih koji ih uče. Nažalost, to se danas zapostavlja, a to je veoma bitno. I zato danas imamo slučaj kad kažu, pa kako ona jedan kaže ovako, a ona jedan kaže ovako. Pa zato što ona ti neće da kaže istinu, a ovaj ti kaže istinu, ali tebi na odgovara. Pa ne bi bilo razlike. Kako bi, pa za to Kur'an ima jednom kaže ovako, pa jednom kaže onako, pa je govorio onako. Sve jedno. Ali čak su riječi ujedneča. Nema ništa da da visi, da strši, da je pogrešno, da je drugačije, da se suprostavlja. Ne ne samo treba da shvatiš. Nego onaj ti kaže može, a ono ne može. I onda ti onaj koji kaže ne može, ti onda kako onaj im rekao može? Pa pita je onoga zašto je rekao da ne može. Kad ga dođeš i pitaš Efendija, tako ti Allah reci, da Bog da otišao u džehennem, jel to je istina? Pa vidite kako će ti onda drugačije reći. Ali ima ljudi koji koji paze na hatur ljudi. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi imam Ahmed i Tabarani, a vjerodostojno, pardon Tabari, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem ikra'ul Qur'an. Učite Kur'an. Znaci ono koliko si na Facebooku podijeliš sa 40, to jeste 2,5% vremena posvetiš Kur'anu, to je dnevno 2,5 džuza možda možeš proučiti. To je, to je dovoljno, i nemojte jesti od njega, znači da ti to bude nešto s čim ti zarađuješ, hajde bujrum proučiti 40 jasina, jedna hatma je 100 eura, i nemojte se udaljavati od njega, pa da ga zapostavite, to znači učiš ga za pare, pa nema para, i ti polako ne učiš, pa omanjio džep it i omanjio Kur'an toko oni koji prodaju a oni koji ga na prodaju oni malo uče, malo uči, malo uči i on pomalo sve ono tanja, tanja, tanja i on na kraju ostavi učenje Kur'ana pa da tako ashabima si govorio nemoj proučiti Kur'an manje od tri dana u mjesecu a muslimanima danas moraš govoriti da je makar jednom u životu ste vidjeli razlike sramota živa. I onda se pitamo pa što nam je ovako, pa kako nam je ovako, tu je sve do nas samih. I kaže poslanik sallallahu alaihi salam i nemojte u njemu pretjerivati. Ovo je svaka ova odrečenica rečenica ovi to je predavanje za sebe, ali nemojte u njemu pretjerivati. To ne znači sad radiš po Kur'anu i to je pretjerivanje. Ne radiš po Kur'anu e ti si dobar muslima. Ne, ne, ne. Ima nešto što Kur'an zove pretjerivanje, a a nešto ljudi zovu pretjerivanje. Isto tako, Džabi radijallahu anhu prenosi od poslanike sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koji je koji je vjerodostojen da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao iqra'u lukur'ana min qabli en jati'a qavmun yuqimunahu iqamatel qadhi yata'ađaluna učite Kur'an prije nego što dođe narod koji će sa njim pogađati ovo svjetsku nagradu. Znači, uči Kur'an. Jeste vidjeli strelu? I kad zategneš, ona preleti tamo. A ima strela koja padne blizu tebe. Tako i oni uče Kur'an, ali pogađaju ovo svjetsku nagradu. To jeste uče ga, da bi se reklo, vidi kako ima lijep glas. Da vidiš kako on zna puno Kur'ana, a kad on zauči ili, ili ovaj tako a wala eta'jjalunuhu ali ne pogađaju ahiretsku nagradu on sve mu strela, pada i dunyalu to jest sve nagradu na dunyalu kupuje uglje i sve to a nema nema ahirackke, nema ahiretske nagrade jest isto još jedan hadis Od Fudaila ibn Amra, radijallahu anhu, kaže Fudaila ibn Amra, da kale rajulani min ashabi nabiji sallallahu alaihi wasallam mesjiden. Ušla su dva ashaba Muhammeda sallallahu alaihi wasallam u jednu jamiju. Fa lemma saleme l'imamu, pa kad je imam pre salami u namazu, qama rajulun, pa je ustao jedan čovjek nakon salama, znate ono preda salam, i odmah ustao, fatela, fatela, Ajati minal Koran. Pa je poručio ljudima par ajeta. Jedan ajet, navodim primjene. Vola taštarubi ajati themanan qalila. Tako jedan ajet, dva, tri, četiri. I onda šta je uradio? Thume seele. Pa je počeo prostiti. Znači on je uzil za te ajete, reko, eh, sad vi men dajte pare. Zato. Pa su ashabi to, kada su so čuli, Jedan od njih veli inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Svismo Allahovi i Allahu se vraćamo. To je 156. ajet sure Bekar. Pa su rekli se mi'tu Rasulallahi sallallahu alejhi ve sellem. Ova jedan od njih je rekao, čuo sam Allahov poslanika samo kako kaže se je'du qaumun, doći će narod jes'aluna bil Qur'an. Oni će tražiti sa Kur'anom. Ko što je ovaj? pruči mu malo Kur'ana daj ko što ima danas djece, nauči a međuzi od babe, daj mi hendi, daj mi mobitel, daj mi iPhone šesticu, daj mi ovo, daj mi ono, daj mi, ne znam, nije on više štave. Jeste, fa men se'ele bilo Kur'ani, pa onaj ko bude tražio sa Kur'anom, fa la tu' pa mu nemojte dati. Znači, prva stvar, ako bude tražio Kur'anom, nemojte dati. To je, to je naravno, iako ovaj je isnad mon katlje, ali ima ima ovaj vjerodostorni hadis na tu temu. Zatim, u Tirmidhi se bilježi hadis od Imrana ibn Husayna, radijallahu anhu, da je pošao, prošao porad kazivača. Vi ste prije imali ljude koji su kazivali ljudima priče, bajke i tako neke stvari. I ovo je prošao porad kazivača koji je tražio nadoknadu. Znači je bio neki kas. I on je učinio istirđa, inna liillahima inna ilaihi rađun, svi smo Allahovi i njemu ćemo se vratiti, a zatim rekao, čuo sam Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da kaže, ko bude učio Kur'an, neka traži zato od Allaha, jer će doći, doista doći narod koji će ušti Kur'an i zbog toga tražiti od ljudi. Hadis je odostojeno. Naci ko bude uči Kur'an krađe od ljudi ne smijem mu dati. Ona je ko uči ne smije tražiti da, da traži od ljudi već treba da traži od Allaha. I poslaniki reku to priznanka su u njih da će ljudi su u da će ljudi doći i tražiti učenjem Kur'ana ili Kur'anom jeste. A zatim kad traži od Allaha šta treba da traži treba ta'allamul Kur'an. Kaže poslanik sallallahu alajhi učite, podučavajte se Kur'anu i tražite s njime džennet od Allaha. Načemu od Allaha da trebaš s njime da tražiš to što si proučio posle digneš uku Allahu dragi daj mi džennetul firdevs. Oprosti meni, uputi meni, sačuvaj mene, moje potomstvo i tako dalje. Imaš šta da doviš to od Allaha da tražiš, a ne od ljudi. Dođeš, učiš i onda Poslije kako je lijepo proučio mašalna i ti pomisli da si neko i nešto i na kraju ni ti imaš nagrade na sudnjem danu kazna. Ispomenuo se prvi koji će biti bačen u džehennem je iblis, je tako? Nije, Hafiz Kur'ana. Ispomenuo smo isto tako predu, da je najviše munafika od Hafiza. Jes, znači velika stvar. Zato čovjek, to je velika nagrada, a i omča koja te davi oko vrada. Ti voziš auto, tako? Možeš da odeš do, do Španije. A moraš da slupaš auto nakon dva kilometra. Lako, sve lako. Zato moraš nonstop da budeš budan i da paziš da ne sletiš. Do Španije sve mora da paziš. Tako i ovdje, znači mora da budeš iskren i pažljiv sve do sudnjeg dana, da sačuvaš to svoje učenje, da te Allah nagradi. To je to. I kaže poslanik sallallahu sallam u hadijsku, ja bih Ebu Davud od Ebu Hureira radijallahu anhu, kaže men ta'allama ilmen ko nauči neko znanje mima ljubtega bihi vođhu Allah, a s tim znanjem treba da se traži Allahovo lice, la je ta'allamuhu illa, a on ga nauči nego osim li usibe bihi aradam mina dunja, nego da hoće s da zasluži nekakav dunja, ko će čast, ko će imet, ko će ugled, hoće položaj itd. lem jeđid aruferl djenneti jaumel qijameti, taj takav neće ovaj, osjetiti miris dženeta na sudnjem danu. Svi danas kad ima neko ko ne može da osjeti miris? Kako mu je teško. Znam na sudnjem danu ne možeš opisati blagodati mirisa dženetskog i ti každje sati. Samo da ti ova kazna više ne treba, veća i teža kazna. To je samo ukratko evo, ovo što smo rekli. Zato trojica, kako se kaže u hadisu, uče Kur'an. Jedan uči da se s njime prikazuje i pokazuje ljudima, taj će biti bačen u džehennem. Zatim, onaj koji jede od Kur'ana, nek se dobro pripazi, i onaj koji ga uči radi Allaha. Ti koji ćeš da budeš, ti da budeš onaj koji ga uči radi Allaha koji radi po njemu, koji ga čuva i koji zna šta tumači. Ja gledam, često ljudi postavljaju postove na Facebooku, ja mislim da od vas to nema niko, ovaj, da sam ja izuzetak. Znači, postavljaju na Facebooku tamo kaže veoma emotivno učenje Kur'ana u tog i tog, lijepo učenje u tog i tog, prelijepo učenje u tog i tako na tu temu. A znate zašto? Zato što ljudi ne znaju šta taj uči, nego oni su samo dosegli stepen njegovog glasa. A da su oni dostegli stepen tefsira toga, oni nikako ne mogli objasniti ljepotu tih ajeta i prestiti drugima. Zato trebamo potrudi se da idemo do cilja, a naš cilj da budemo stvarni hafizik Kur'ana i jeste da razumijemo njegovu poruku. Njegovu poruku pa da to prakticiramo. A ne samo da ostanemo na lijepom učenju i onda se raspločemo kad neko nešto uči, ja ne znam ni šta je proučio, ni ništa vezano uz toga. I završavam s riječima a to je danas muslimani sa velikom žalošću kada se usporedi sa svojim znanjem o Kur'anu islamu a, oni ovaj su u blizini negdje tu svatanja i nemuslimana znači toliko ga znaju otprilike koji nemuslimane mala razlika zato treba da se potrudimo da učimo i da budemo stvarni nosioci čuvar Kur'ana Allah nas nagradi subhanak Allahumma